Scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Isus i-a chemat la el și le-a zis în pilde. Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate deinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate deinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat.